6. Simon Trendy céget csinált a Virginből 1971-től 1972-ig Mielőtt 1971. januárjában a postások sztráki miatt csődbe mentünk, a Road-i irodámban megjelent egy velem egykorú, délafrikai akcentussal beszélő srác, aki az unoka testvéremként mutatkozott be. Simon Draper a Natal Universityn diplomázott, és száz fonttal a zsebében azzal a szándékkal érkezett Londonba, hogy egy darabig itt marad. A testvére nyomdokaiba lépve doktorit szeretett volna szerezni, de közben munkát is keresett. A bátyja amúgy Rócz ösztöndíjasként tanult Oxfordban. simon a karácsonyi családi vacsorán anyám mellé ültették, aki azt javasolta neki, hogy keressen meg engem. Miután Simon karácsony és új év között a család minden tagjának szeretetét kielvezte, beköltözött egy londoni lakásba és megkereste az Oxford Street-en a Virgin Records lemezboltot. Onnan pedig az üzletvezető Sandy O'Connell irányította hozzám a South Forfi Ródi irodába. Valamivel ebédidő előtt érkezett. Leugrottunk hát a Preet Street sarkán egy görög étterembe, hogy bekapjunk valamit. Simon langyos húsgolyók, sült krumpli és zöld borsó elfogyasztása közben adta elő terveit. Az egyetem alatt a délafrikai Saturday Times című lapnál dolgozott, ahol előfordult, hogy a lap kinyomtatásáig egész szombat éjjel fennmaradt, majd egyenesen egy jazzklubba sietett, hóna alatt a friss újsággal. egy kicsit a sajtó rejtelmeiről, aztán rátértünk a zenére. Simon megszállott rajongó volt. Mivel én hamar otthagytam az iskolát és soha nem jártam egyetemre, nem tudom milyen az, amikor valaki egész éjszaka csak heverészik és zenét hallgat. Jól lehet, a student alaksori irodájában állandóan szólt a zene. Túlságosan lefoglaltak a hirdetők és a nyomdák ügyei ahhoz, hogy megemészszem, amit a háttérben hallottam. Ha feltettek egy lemez, csak azt tudtam, tetszik-e vagy sem, de nem hasonlítottam össze más zenekarokkal, és a Velvet Underground stílus jegyeit sem fedeztem fel benne. Simon azonban, mintha a világ összes együttesének valamennyi lemezét ismerte volna. A legújabb Dors albumról nem csupán annyit mondott, hogy tetszik, hanem pontosan értette, hogy a zenekar mit szeretne kifejezni, mennyit fejlődött a legutóbbi albuma óta, és az mennyire volt sikeres a többi lemezhez képest. Az egyetemi Natal rádióban saját félórás műsort vezetett. Hamar rájöttem, hogy Simon többet tud a könnyű zenéről, mint bárki, akivel valaha is találkoztam. A politikáról is beszélgettünk. Én ugyan részt vettem a Grosvenor Square-i a vietnámi háború ellen szervezett néhány tüntetésen. Ezeket azonban össze sem lehetett hasonlítani a délafrikai politikai élet brutalitásával. Simon a zenébe és a politikába is egész lényét beleadta. A zenét a politikai tiltakozás eszközének tekintette. A Natal university Steve Biko, az akkori délafrikai fekete diák szervezet vezetője, diáktársa volt. Simon marxista elveket valló egyetemi mentorát, a saját gyerekei szemel áttára lőtték agyon a helyi kormányőrök. A délafrikai kormány akkoriban semmilyen más politikai irányt nem tűrt el. Simonnak a rádióban tilos volt Jimi Hendrixet vagy Bob Dylan-t játszani, mondván azok politikai vagy szexuális üzeneteket közvetítettek. Mire a kávénál tartottunk, rávettem Simont, hogy álljon be a Virgin csapatába, és legyen a lemezboltok és a szolgálat beszerzője. A fizetésről nem kellett sokat vitáznunk, mivel a Virginnél mindenki egységesen heti húsz fontot keresett. Tony Mellor a Student szerkesztőségéből már korábban átment a Virginhez, hogy az ottani lemezkínálatot összeállítsa. A Student magazint Továbbra is szerettük volna egy másik kiadónak eladni, és bár több mint egy éve nem adtunk ki újabb számot, Tony feladata az volt, hogy a potenciális vevőknek próbaszámokat készítsen, hát ha valamelyikük ráharap. Örömmel adta át a Virginben a helyét Simonnak, hogy így minden energiájával a studentre összpontosítson. Simonnak csak egy kőbevéset aranyszabályt adott útravalóként. A Virgin soha semmilyen esetre sem árul, Andy Williamst, mondta, majd a kezébe nyomta az aznapi első spanglit. Ne aggódj, felelte Simon. Én leszek az utolsó, aki megszegi ezt a szabályt. Simon onnantól kezdve szabad kezet kapott, és az első néhány hónapban ráhagytam mindent. Fülig szerelmes voltam Kristenbe, és meg akartam győzni, hogy ne menjen vissza Amerikába. Kristen beszerette volna fejezni az építészkart az egyetemen, én viszont felajánlottam neki, hogy renoválja a vidéki kúriát. Hidd el, mondogattam, nem kell ahhoz hat évig tanulnod, hogy jó építész legyél. Csak fog neki és kész. Nem kellett sokat erőlködnöm, mert Kristen hamar kötélnek állt és munkához látott. Ösztönös érzéke volt az építészethez és tökéletes ízlése. Hosszú, haját és tündéri hosszú arcát. Hamarosan minden nagyobb londoni aukciós házban ismerték, ahol nagyméretű és feltűnő bútor darabokra licitált. Míg Nick a csomagküldőszolgálat és a lemezboltok pénzügyeiért felelt, Simon hozzáfogotta megrendelni szánt albumok listájának, illetve az üzletek készleteinek összeállításához. Zenei ízlése hamarosan rányomta bélyegét a Virginre, és arcolatunk egyik meghatározó elemévé vált, hiszen egy boltban nem csak lemezek vannak, hanem egyben ízlésformáló közeg is. Nekem fogalmam sem volt, milyen zenét népszerűsítünk, Simonnak azonban mindig volt jó néhány fantasztikus ötlete olyan külföldi albumokról, amelyek máshol nem voltak kaphatók. Nehéz volt eldönteni, mi a menő és mi nem az, Simon mégis a legtrendibb helyétette tette a Virgin-t. Közvetlenül az usa repülővel hozott belemezeket, lemezeket, így megtudtuk előzni a versenytársakat. Csak nagy lemezeket árultunk, mert a kis lemezeket vacaknak, veszteséget termelő árunak tartottuk, amíg csak arra jók, hogy utána a nagy lemezeket is megvegyék. Egy Pink Floyd, Yes vagy Genesis féle komoly banda a hetvenes években ritkán adott ki kislemezt. Egy nagy lemez pedig felért egy politikai nyilatkozattal művészet és éles stílus is volt egyben. A komolyabb zenekarok nem utaztak tánczenében, számaikat csak elmélyülten, fekve és meditálva lehetett hallgatni. Akkoriban sok vita folyt arról egy-egy dalt más feldolgozásban is felvegyenek -e. Ez a kérdés különösen akkor vált aktuálissá, amikor az amerikai albumok a brit változattól eltérő borítóval érkeztek, Sőt, néha még a dalok is más feldolgozásban kerültek rájuk. Manapság a CD-ket az egész világon ugyanolyan verzióban egységesen dobják piacra. Nem csak a német, francia és amerikai import albumokon kerestünk sokat, hanem az amatőr élő koncertfelvételek a bootlegek kiadásával is. Ezen kívül tetemes összeg folyt be olyan albumok megjelentetéséből, amelyek már kifutottak, vagy amelyből már kifogytak a kiadóik. Mivel a megrendelések postán érkeztek, naponta több száz különleges, ritka felvételről szóló levelet kaptunk. Így pontosan tudtuk, milyen, már nem kapható albumokra van kereslet, olcsó megvásároltuk a legnépszerűbbeket, majd nagy haszonnal továbbadtuk őket. A legtöbben azt hinnék, egy lemezból sikere az albumok eladásától függ. A Virgin sikere mind a csomagküldő részleg, mind az üzletek tekintetében Simon ízlése volt a garancia. Nagyobb üzletekben nem kapható előadók albumait választotta ki, amelyeket a Virginen keresztül nagy példányban értékesítettünk. Simon annyira értett a zenéhez, hogy egy bandáról már jóval azelőtt tudta, hogy sikeres lesz, mielőtt mások felfigyeltek rájuk. Két évvel később a kiadó beindításakor is ezt a megérző képességét hasznosítottuk. Nélküle csak a sötétben tapogatóztunk volna. A csapat másik géniusza a marketinget irányító John Varnon volt. Ő találta ki a felvételek promócióját és írta meg minden üzlet reklám szlogenjét. Neki köszönhetően a Virgin egyre nagyobb ismertségre tett szert. A boltokban és a raktárakban egész nap a legtutibb zene szólt. az alkalmazottak és a vevők a földön fekve gondtalanul szívták a füvet, közben pedig olyan témákat vitattak meg, hogy honnan szerezhetnék be a különleges ritkaságnak számító, nagyon menő amerikai Van generátor, Arozole Gray Machine című albumát. És mivel a szex sem volt senkinek ellenére, egy 21 éves fiatal számára a Virgin maga volt a földi paradicsom. De azért mindezen túl vinni kellett az üzletet, és a stúdiónál folytatni kellett az átalakításokat. Állandóan Tom Newman telefonhívásaitól rettegtem. Ő volt ugyanis a felelős a stúdió felszerelésének beszerzéséért, és folyton pénzt kért egy-egy újabb berendezés megvásárlásához. Mindeközben a vámhivatali részletek kifizetése, a jelzálok hiter törlesztése és a börtönbüntetés réme Demoklész kardjaként lebegett a fejem felett. A csomagküldő üzletág jól ment, leginkább olyan komolyabb vásárlókat vonzott, akik ritka felvételek iránt érdeklődtek. Ennek ellenére nem tűnt valószínűnek, hogy az üzletnek ezt a részét tovább bővíthetnénk. Rájöttünk, ha nagyobb forgalmat szeretnénk, újabb Virgin Records boltokat kell nyitnunk. Nikkel nekikeztünk egy jelentősebb terjeszkedési terv kidolgozásához. Úgy képzeltük, hogy 1971 végén és 1972-ben havonta nyitunk egy-egy új üzletet. 1972 karácsonyára 14 lemezboltunk volt. Londonban több, az ország minden nagyobb városában egy, egy bolt nyílt. Rengeteg munkánk volt, hiszen fel kellett tölteni a készleteket, hirdetni kellett az új boltokat, ki kellett választani és be kellett tanítani az alkalmazottakat valamint meg kellett szervezni a könyvelést. Emellett azonban arra is rá kellett jönnünk, hogy a nyitások időzítése is rendkívül fontos. Miután a bérleti díjat a lehető legalacsonyabb szintre alkuttuk, mindig elértük, hogy az első három hónapban ne kelljen érte fizetnünk. Ez volt az első számú taktikánk. Addig nem nyitottuk meg az új üzletet, amíg ezt össze nem hoztuk. Persze így sok lehetőségtől el is estünk, Azonban a nyitás utáni első három hónap lemezeladásaiból finanszírozhattuk az előzőleg megnyitott bolt bérleti díját. A módszer másik előnye az volt, hogy ez alatt az ingyenes időszak alatt az is kiderült, hogy a hely elég vevőt vonzze ahhoz, hogy megtérüljön a befektetés. Az üzletlánc bővítése alatt rengeteg a későbbiekben hasznosnak bizonyuló leckét tanultunk meg. Mindig a forgalmas bevásárló utcák olcsóbb oldalán kerestünk új helyet, így nem kellett kifizetni a horrorisztikus bérleti díjakat, a vevők pedig szívesen megtették azt a pár száz métert a boltig. A tínézserek által kedvelt helyszínek után is kutattunk, például Brightonban, a Clock Tower környékén, vagy Liverpoolban, a Bold Streeten. Mindig végeztünk előzetes piackutatást a helyi kamaszok között arról, hogy szerintük hol lenne a legjobb lemezboltot nyitni. Egy nagyvárosban számos láthatatlan, az emberek által át nem lépett határvonal létezik. Egy-egy utca jellege akár tíz-húsz méteren belül is teljesen megváltozhat. A lemezek eladásában az egyik legkülönösebb az volt, hogy milyen gyorsan adták vették azokat. Például David Bowie új lemezei vagy más újdonságok megjelenésekor szinte órák alatt kiderült, mennyi lemezt lehetett eladni. Ezért nagyon oda kellett figyelni arra, hogy egy adott nap épp mi a legnépszerűbb. Így ez az információ a többi üzletkínálatának kialakításában is felhasználható volt. Ha elfogyott a legkeresettebb album, a vevő nyilván egy másik üzletben vette majd meg. És ha épp nem nálad vette meg a Hánki Dory legújabb kiadását, ez az esély örökre elveszett. Ugyanazt a lemezt kétszer senki nem veszi meg. És bár az üzletben mindig lesz a Hánki dory a lemezek 70%-át a kiadást követő első héten lehet eladni. A Virginnek eleinte olyan áruházi imidzset építettünk, ahol a vásárlók jól érzik magukat, zenét is hallgathatnak, de közben fontos a kicsit elitista és trendy ízlésvilág is. A fiatalokkal nem csak a mainstream zenéjét szerettük volna megismertetni, hanem az értékesebb előadókat is. Ezért az üzletekben nem tartottunk olyan slágerlistás, a tini csajok tömegízlésére kitalált előadókat, mint a The Osmonds vagy a The Sweet. És bár Simon mindig rendkívül meggyőzően érvelt a stílus ellen, Engem azért aggasztott, hogy nem árulunk Gary Glitter vagy más Glamrock albumokat, mert tudtam, hogy így hatalmas, gyors bevételtől esünk el. Simon viszont mindig megnyugtatott, hogy az arculatunk megőrzésével, integritásunk is megmarad, hitelesek maradunk, és egyre több vevőnk lesz. Jusson eszedbe az Andy William szabály, mondta. Mi nem az a fajta üzlet vagyunk. A Natin Hill Gate 130 alatt található Virgin Records a legeredményesebb boltjaink egyike lett. Simon az emeleten rendezte be az irodáját, mi pedig párnákat tettünk a földre, ahol a vevők akár egész nap heverészhettek. Sikerünk akkor lett látványosan tetten érhető, amikor az emberek csak azért utaztak Londonba, hogy elmenjenek egy Virgin Records üzletbe. Ha legálisan árulhattunk volna Marihuánát, megtettük volna. Gyanítom néhány alkalmazottunk, meg is tette. Új éles teremtettünk. Menő volt, aki nálunk dolgozott. Elbeszélgetett a vevőkkel, előszette a pult alól a legújabb bootleget, majd este kocsmákban és klubokban hallgatta az új bandákat. Amikor 1972 márciusában a Liverpooli Bolt Street-en megnyitottuk a Virgin Records üzletet, büszkén nyugtáztam, hogy már az első héten tízezer fontos forgalmunk volt. A következő héten azonban bevételünk már 7000-re, a rákövetkező héten pedig 3000-re csökkent. Nyár közepére a forgalom heti 2000 fontra csökkent, ezért odautaztam, hogy megnézzem, mi lehet a gond. Az üzlet tele volt vevőkkel. Az egyik sarokban rockerek, a másikban skinheadek álltak, odébb a kassa közelében hippik heverésztek a földön. Mindenhol szólt a zene. De senki nem vásárolt, inkább kellemes kábulatban remekül érezte magát, a kasszát nem lehetett megközelíteni, a tömeg pedig elriasztotta az érdeklődőket. Nyilvánvaló volt, hogy az üzleteinkben eluralkodott a klub hangulat. A következő hónapban az ajtóhoz állítottunk egy fickót, aki udvariasan figyelmeztette a betérőket, hogy nem éjszakai szórakozó helyen vannak. Ezen kívül erősebb lámpákat szereltünk fel, és közelebb toltuk a kasszát az ablakhoz. Nem volt könnyű egyszerre hangulatot teremteni, és közben profitot is termelni, de bevételeink végül mégiscsak növekedni kezdtek. A terjeszkedés során az egyik legnagyobb nehézséget a lemezek beszerzése okozta. Néhány kiadó, mint például a poligram, nem volt hajlandó üzletelni velünk, mert nyomott áron adtuk tovább az árut, amivel szerintük versenyhátrányba hoztuk a többi nagy üzletet. Mások azért nem álltak szóba velünk, mert nem bíztak a fizetőképességünkben. Nick és Chris Tillionau, Chris a görög, aki értékesítési igazgatóként csatlakozott hozzánk, körbe telefonáltak minden lehetséges beszállítót, és végül kidolgoztak egy különleges megoldást. A Southwoodfordi Pop-In nevű lemezbolt vezetője, Raymond Laren saját számlára megvette nekünk a lemezeket, a beszerzési árra rátett 5%-ot, és úgy adta tovább nekünk. Ez win-win helyzet volt. Kezdetben egy listát adtunk Raymondnak arról, hogy a saját áruján felül mit rendeljen nekünk. Azután Tony vagy Simon elmentek érte, majd tovább vitték 3-4 Virgin üzletbe. A pop-in parányi, feketére festett falu boltocska volt, Körben a Sergeant Pepper és Neil Young foszladozó poszterei lógtak. Nehéz volt be- és kicipelni a lemezekkel megrakott dobozokat, de valahogy mégis összehoztuk. Az újabb üzletek megnyitása miatt a következő évben egyre több lemez kellett Raymondon keresztül rendelnünk, aki így több ezer albumot kért a kiadótól, mi pedig már teherautóval mentünk értük. Bár továbbra is próbáltuk közvetlenül a kiadóktól beszerezni az árut, de ők továbbra sem vettek rólunk tudomást. A Virgin lassan az ország egyik legnagyobb hálózata lett, miközben Raymondnál kabaréba illő jelenetek zajlottak. A bejáratnál hosszú sorokban parkoló teherautókról százával pakolták le a lemezeket, míg a hátsó ajtón többen igyekeztek átpréselni magukat, hogy a behordott dobozokat, a bolt mögött várakozó furgonokra rakodják, és szállítsák tovább a Virgin üzletekbe. Tennünk kellett valamit. Továbbra is 5%-os felárral vettük át Raymondtól a lemezeket, és végül Nikkel visszamentünk a kiadókhoz, hogy elmagyarázzuk, mi az ábra. Sikerült meggyőzni őket, hogy közvetlenül adjanak el nekünk, így Raymond Laren Örlingi komédiájának vége szakadt. Üzlete visszatért a heti néhány tucat album eladásáról szóló régi kerékvágásba, könyvelői pedig nem értették, mi történhetett a korábban elképesztő forgalmú bolttal. 1972-ben Simon beleszeretett egy dél-amerikai lányba, és közölte, hogy itt hagyja a Virgin-t, és Csillébe költözik. Addigra már megnyitottuk a The Manor stúdiót, ahol elkezdődhettek a felvételek. Mindeközben az országban már húsz Virgin Records működött, és a csomagküldőszolgálat is jól ment. Simon egy éve dolgozott nálam, és bár egyikünk sem számított arra, hogy néhány hónapnál tovább marad, ekkor tudatosult bennem, mennyire értékes a cég számára. Az ő zenei ízlése a vásárlók kedvencévé tette a Virgin boltokat. A nagy vagányok is nálunk nézelődtek délutánonként, és egyetlen magára valamit is adó tínédzser sem a vólészban lógott. Simon hitelességről szóló filozófiája, hogy ne tartsunk Osmond's lemezeket, végül tényleg beigazolódott. A zenei sajtó arról cikkezett, milyen új bandákat fedezett fel a Virgin. Ha kitettük a kirakatba az eklektikus stílusú Tangerine Dream nevű német együttes albumát, mindenki arról beszélt. Ezért a kiadók megkértek bennünket, hogy hirdessünk egy-egy általuk szerződtetett új bandát. Próbáltam rávenni simon hogy maradjon, de hajthatatlan volt. Amikor a barátnője elutazott Csílébe, Simon egy hónapig tűkönülve várta, hogy utána mehessen. De közben megérkezett tőle a drága Simon kezdetű levél, amelyben minden tervüket lefújta. Simon határtalanul csalódott volt de világossá vált számára, hogy nem Dél-Amerikában vagy Dél-Afrikában, hanem Londonban van a helye. Mivel a Virgin már komoly lemezbolt hálózattal és saját stúdióval rendelkezett, elérkezett az idő grandiózus tervünk harmadik állomásának megvalósítására. Már az első közös ebéd alatt arról beszélgettünk abban a bizonyos görög étteremben, hogy egyszer beindítjuk a Virgin lemez kiadót. Úgy gondoltuk, hogy saját kiadóval, az együttesek felvételeihez biztosított stúdióval, aminek költségeit ők maguk állták, a lemezeiket forgalmazó és értékesítő hálózattal, busás haszonnal kalkulálhatunk. Ráadásul reklámozhatjuk az egyre szélesebb körben elterjedt Virgin lemezboltokat, és el is adhatjuk az albumokat, amiből további profitunk származhat. A három üzletág tökéletesen kiegészítette egymást, miközben a velünk szerződött zenekarokkal is jól jártak, hiszen olcsóbb stúdió- és lemezkiadási költségekkel számolhattak. Az üzletekben pedig kedvezményesen hirdethettük új albumaikat, és mindeközben magunk is nyereségesek voltunk. Simonnal megállapodtunk, hogy ő alapítja meg és vezeti a Virgin Musicot. Ezért 20%-os os tulajdonrészt kap a cégből, ami az üzlethálózattól elkülönítve működik majd. Az első zenész, akit Simonnal egyetértésben szerződtetni szerettünk volna, a Her harmadik tartalék gitárosa Mike Oldfield volt. Mike Oldfield gyermekkorát alkoholista édesanyja pokollá tette. Gyakran bezárkózott a padlás szobába, ahol több hangszeren is megtanult játszani. 14 éves korában húgával, Sellivel kiadták első népzenei albumukat, és megalapították a SLNG nevű duójukat, majd leszerződtek a Transatlantic Recordshoz. Mike 15 évesen elköltözött otthonról, és Dave Bedforddal elszegődött basszusgitárosnak Kevin Ayers együtteséhez, a The wolverth 1971. októberében Mike néhány hétig session gitárosként dolgozott náluk a The Manor stúdióban ahol egy Arthur Louis nevű énekes vette fel a lemezét. Mike ekkor szóva elegyedett Tom newman és végül összeszedte a bátorságot, hogy a kezébe nyomjon egy saját zenéjét tartalmazó hangfelvételt. Mike maga vette fel a dalokat úgy, hogy fáradtságot nem kímélve minden más hangszert is maga játszott fel rá. A felvételen egy 18 perces, cím nélküli instrumentális darab volt hallható. Tom meghallgatta, majd így írta le. Hiperromantikus, szomorú, szívbe markoló és brilliáns. Amikor Simon legközelebb a stúdióban járt, Tom lejátszotta neki a felvételt, őt pedig lenyűgözte a zene. Megpróbált közben járni Mike érdekében néhány kiadónál, de mindenhol elutasították. Egy év múlva Simonnal a lakóhajóján üldögélve eldöntöttük, hogy belevágunk a lemezkiadásba. Felhívtuk Mike-ot, és nagyon megörültünk, hogy még senkivel nem szerződött le. Úgy érezte, a zenéje nem kell senkinek, ezért nagyon meghatódott, hogy mi ennek ellenére ki szeretnénk adni a szerzeményeit. Azonnal eljött a hajóra, én pedig azt javasoltam neki, hogy költözöm be a stúdió melletti házba, és amikor az épp szabad, Tom Newman-nel kezdjenek el dolgozni a lemezén. De bérel nem kellene néhány hangszert, jegyezte meg Mike. Mire gondolsz? és már húztam is elő a noteszemet, hogy felírjam. Kéne egy jó akusztikus gitár, egy klasszikus gitár, egy Farfisa orgona, egy Fender Precision basszus gitár, egy jó Fender erősítő, egy harangjáték, egy mandolin, egy mellotron. Az mi? kérdeztem, és bekarikáztam a szót. Annyira nem is fontos, felelte Mike. Aztán kellene még egy triangulum, egy Gibson gitár. Ja, és néhány harang. Milyen harang? Csőharangok Felírtam a noteszembe a csőharangok szót, fellapoztam egy katalógust, hogy megkeressem valamennyi felsorolt hangszert. A gitár 35, a klasszikus gitár 25, a fender erősítő 45, a mandolin 15, a triangulum pedig potom 1 fontba került. A csőharang 20 fontba került. 20 font harangokért, jegyeztem meg. Remélem megéri az árát.